Біля машини ще не Знову чулася лайка. Мотор не заводився. Десь ключ загубили в соборі. Єльчин крик підняв на ноги всю зачіплянку. До ранку ніхто на селищі не заснув. Тріщали кущі в садках за тим, що втікали. І тепер це були не садки чарів місячних, серпанкових. Не ніч без зла, а ніч гніву, важких переслідувань, зціплених зубів, скорочених рук. Відправивши Миколу з каретою швидкої допомоги, зачеплянці не розходились. Наглядаючи затриманих, ще деякий час тюрмились гуртом коло собору. Потім зосталася тільки варта із добровольців, котрі, розташувавшись попід собором, облягли його, ждучи приїзду міліції. Курили, мовчали. Димилися грави, вирувало небо над домними. Місяць над садками червонів щербато. Про всі початки і про всі фінали нагадував він. Жиливі зачіплянські акації жтуть ночами нового цвіту. Чиєсь кохання жде стріблястих акаціївих ночей. Щоранку буде целище своїми гудками завод ветеран. Потужні гудки його десь ніби з глибока йдуть, чимось торкають людей і бентежать. Снує існує люд заводські свої одвічні дороги. Зі змін і на зміни і нічні, У нелегких буднях своїх зачіплянка, у вічному течії їх. Завод, домівка, знову завод. Ніби у незручності залишається ця буденна стійкість її існування, і є щось незнищенно витривале у стожильній чіпкості її життя. Жде зачіплянка свого бала я. Матір'ю жде, що зажурено збирає ягоди синові на пиріг з вишень що рясно вродивши горять на сонці, суцілюблиті темно-червоним. Жде сліпучістю саги, Дебежурно галасає дітвора Всі юні Миколині друзі Що в приймальний день самі несуть йому передачі до заводської лікарні І пишаються ним Вважаючи, що хоч пов'язки дружинницької Миколи не носив Але нема відважнішого за нього серед усіх дружинників заводського району Часом зустрічає дітвора на подвір'ї лікарні а Дівчину Смагляву Ягорову Єльку В білій хустині Приходить сумовите сідає на лавці під гілястою липою і годинами так висиджує перед вікнами палат, ждучи, доки Баглаєві дозволено буде піднятись з ліжка, і він, блідий і знекровлений, нарешті вигляне до неї з котрого вікна. Смуга лікарняні одежі, схожі на каточника, вигляне і всміхнеться. А поки що, жди, бачитимуть щодня Баглаєву наречену оці бетоновані, розпашілі спекою корпуси лікарні, і стіпучі від сонця вікна палат, зрання приходитиме на вахту своєї любові і в замисленнім присматку ждатиме, ждатиме, скільки доведеться, хоч уже й липаця запашна від світе, хоч і листя із неї обвіє. Сухі вітри час від часу окутують за чіплянку жовто-бурою курявою. а вечорами, коли тихо, виходять посидіти на своїй історичній лавці «Іван та Вірунка». Іделічною парою сидять під зачеплянськими зорями Коли заходить між ними мова про Миколу Баглай-старший не може віднайти пояснення цій драмі Яку він вважає безглуздою Не може стримати обурення Навіть там, серед племен, де він тоді заблукав Ножа ніхто не підняв А брата твого на рідній землі Де кони доморощені Сталь днями і ночами виплавляє завод Хіба ж то на фінській ножі П'ять ран ножових, одна з них на міліметр від серця. Чудом тільки не втратив хлопець життя. Була хірургам робота. Могла б виявитись марною, однак молодий організм допоміг. Ну, тепер позашивано рани. Зашивають потроху. Іноді допізна засиджується коло двору подружя Баглаїв. Змінився за два роки Іван. Іншим повернувся. Вірунька почувається. Надто коли починає розповідати їй про той загадковий, білосніжний Тач-Махал, що в одному місці оздоблений чорним каменем, і той камінь співає. Не кожен почує те диво, але коли вслухатись добре, справді, ледь чутно співає. Так вміло той камінь поставлено давніми індійськими майстрами. І досі таємницю їхню нерозгадану. Чому ж він співав? І вже обоє вслухаються мимоволі і в свій собор, що височить на Майдані, Тане верхами в сутіні неба. Часом чи не заспіває, він теж, тихо, віддалено. Мовчить собор. Не видно облупленості іржі на банях. Ніч скрадає на ньому всі травми часу. Навколо вирують пристрасті. Ламаються списи в щоденних баталіях, що їх ведуть будівничі з бракондєрами. А він стоїть, думає свою одвічну думу. Прощована. Все тут проходило перед ним, як перед свідком і перед суддею. Ще, здається, недавно репіли гарби повз нього снопами. Клекотіла революція на цьому майдані суборному. Звони калетали на сполох, кликали на сходки, на пожежі. То радісно, то тривожно будили перед місця, б'ючи пудовими язиками свою литу. З домішкою срібла медь. Поглядом болю й туги останнє дивились на нього розширені очі дівчат-полонянок, коли їх тисячами гнали мимо собору Німеччину. Ридання чув, як крики надій, і залізні гуркоти війни, і її ще страшнішу тишу. Тепер велосипеди нічних змін нечутно обтікають його щодня і щоночі. Все він бачить, і бачив усе. Ярмарки вирували круг нього, яскраво гомоніли, борунили, бойно сміялись з червоним, сивіли шапками, саньми красувались в різблених оздобах. Чи так уже воно й вищезло усе? Чи береже він у собі відгомін життя невмирущого, Мехтіння списів запорозьких, різноголосся ярмаркового люду, жарти циганські, чвари прасолі, іржання коней, продано ображених, лоскітний сміх шинкарок щасливих, нічні шепоти закоханих, зоряні обійми і зачаття? Повен, повин всього темрявої ночі окутаний. Зірок дістає шоломами своїх бань круто лобих, а сталь у печах клекоче, і коли плавку дають, шлак за Дніпром виливають, і все небо виповнюється загравною повідню, так що вершечки садків висвітяться карбовано, а видні до кожного листочка. такий час от світла заводів раз вирине з темряві ночі і собор. І доки багрініє, дихає небо по всьому над Дніпров'ю, Стоїть серед заводського селища Весь освітлений, парусно повний І чистий, як тоді, у минувшині Коли вперше тут виник Вичарувався з душі своїх мудрих І дужих майстрів 1963-1967 Кінець озвученої книги 2010 тисячі десятий рік